Ми зрештою діждалися справжнього тепла. Натоптавши рюкзак харчами та всіляким дорожнім скарбом, вирушали в цілоденні мандри, підіймалися на гірські полонини, що квітували вогниками, дивної краси квітами, які назвати інакше не можна. Вони справді половкотіли поміж трав яскравіше від запалених свічок. Та що там квіти, їх тут безліч видів, усіх не перелічиш. Нащарував самий простір. У горах він особливий. Коли твої очі роками впираються у високий паркан, оповитий залізною колючкою, виникає і вкорінюється сумна думка. А чи зумієш вижити, якщо перед тобою відкриється вільний простір? Я так і писав у вірші Ойкумена. І постає запитання старе, що визрівало в самоті недобрій, чи витримає серце, чи помре, коли відкриється для нього обрій? В маймі обрії були замуровані горами. І це перше, що мене гірко вразило, коли я вийшов із горно-алтайської тюрми. Отож я добре розумів Раїсу, коли вона буквально упивалася відкритим гірським простором, що схожий на раптово застиглі велетенські хвилі. Наче полум'яна поверхня земної кулі колись нагадувала штормовий океан. Зненацька дригенська паличка змахнула з-за хмари, і титанічний шторм тієї ж миті увірвався – це враз застигло, як це трапляється на екрані, коли обривається кіноплівка. Чи не так з'явилися ці гори? Майма лежала перед нами внизу, біліла поміж березняків своїми дахами. Катунь, вирвавши з гірських ущелин своє пружне тіло, що дорівнює Дніпрові під Вишгородом, розливалася рукавами поміж мальовничих островів і все ще гримуча, славільна, потроху впокоювалася на Майминській долині а поза долиною лежала велична, схожа на захмарного верблюда, гора, бабурган, скеляста, зодягнена в кедрові шати. Далі в синьому просторі, що, здавалося, був наскрізно залитий кришталем, біліли гострі снігові вершини, які одвіку напували двох могутніх сестер – Бію і Катунь. «Ну як, Люба?» – запитував я переможно, ніби все це належало особисто мені. «Я зрештою зубів гідно виправдатись». Раїса нічого не сказала, тільки обернула до мене осяєне блаженством обличчя. Очі наповнились дитячою радістю, і вся вона нагадувала зараз щасливу дитину. Слів не треба, без них усе зрозуміло. Це гідна нагорода за довгі роки страждань. Ми відчували, десь тут поруч із нами стояв Бог. В КДБ нам не робили зауважень щодо наших мандрівок, бо ми не виходили поза межі Майминського району. Та час від часу на гірських дорогах ми бачили мотоциклістів на нових машинах однакової марки, в яких упізнавали бравих молодців Кузьміна, котрий на наших очах став полковником. Наближаючись до нас на задану відстань, вони злазили з мотоциклів і залягали в траві. Коли ми зникали за горою, вони, тримаючи відстань, на зерці їхали за нами. Нам це не псувало настрою, ми кепкували. «Прекрасна охорона, чи не так?» – сміялася Раїса. «На рівні вождів світового пролетаріату», – додавав я. А як тільки ми брали в сусідів човна і запливали на Катунський острів, раптом з'явилися молодики, що ніяк не могли впоратися з великим надувним човном. Коли ж нарешті якось упоралися, і зненацька віч навіть зіштовхнулися з нами, від розгубленості дурнувато забелькотіли. «Ми грибочки збираємо, грибочки, ви не бачили грибочків?» Я добродушно посміхаючись відповів, надто рано Микола Миколаївич послав вас з погреби. На початку липня їх тут не буває». Я здружився з молодим номенклатурним районного масштабу Віктором Ухналем, сорокалітнім українцем, нащадком розкуркулених. Помітивши це, полковник Кузьмін викликав його до себе і сказав, «Для вас є партійне доручення. Я узгодив його з секретарем обкому». Ви маєте брати в Руденка твори, над якими він працює. Гадаю, він вам не відмовить. Це ж природно, що ви цікавитеся його працею. Потім приносьте нам. Пізно ввечері Віктор запросив мене у березняк і майже трагічно розповів про доручення Кузьміна. Що робити, Миколу Даниловичу? Як виплутатися з цієї халепи, ледве не плакав Охналь. Я поклав йому руку на плече. Не панікуйте, Вікторе. Я даватиму вам свої твори, а ви носитимете їх Миколі Миколайовичу. Наступного дня Віктор відвіз Кузьміну драматичну поему «Хліб для Афін». А через тиждень повернув мені її вже з оцінкою Кузьміна, яку переповідав так. «Микола Миколайович сказав, що ви майже повністю перебудувалися. В поемі немає жодної антирадянщини». Віктор був задоволений і веселий. «Добряче ми оковпачили гібістів». Хоч мені особисто ця гра була не потрібна, я й далі продовжував посилати в КДБ через Ухналя такі твори, які дозволяли Кузьміну писати про мене у Москву позитивні реляції. Робив це не так заради себе, як заради Ухналя».